Геннадій хрипів, як поранений звір. Важко поранений, який все ще намагається втекти від мисливців, котрі йдуть на сліду. Навіть здавалося, що він чує їхні голоси. Чиїсь голоси. Невідомо, чиї голоси. Чиї? Чиї? А, кричав, мовби хтось за нього. Не знаю я, хто полює, як ти кажеш, відповів брат. Як би знав, сказав би. «Та звідки мені знати?» «Ну, я думав, ти все знаєш. Ти в нас грамотний». «Все?» – гірко сміхнувся Олексій. «Ну, вигляд у був такий, що... Кому ж я, блін, дорогу перейшов? Веня, гадкун, васюрик, кому?» Олексій просяг руку і показав на братову. Ставалося, він одразу постарішав на десять років. Чи то така мука з'явилась у його очах, а на обличчі лягла тінь. Сталося Геннадіюві, брат от-от встане і піде, залишить наодинці з його бідою та проблемами. А втім, якби так і сталося, чи дуже він здивувався б? Стається, брате, що слід треба шукати у твоєму вим минулому. Слід і причину Сказав Олексій після того довгої, аж ніби на годину розтягнутої паузи. «В якому ще минулому?» – скинувся Геннадій. «Не знаю. Може, п'ятирічної, може, десятирічної давності, може, ще раніше», – сказав Олексій. На братове чоло знову набігла хмара. «Що йому шукати? Де?» Геннадій не міг збагнути. Не надто він церемонився з тими, хто стояв на його дорозі, хто її переходив, хто заважав утверджувати себе в цьому жорстокому світі. Всіх і не пригадаєш, кому наступив на ногу чи прищамив пальці, а то й язика, якщо хтось там його надто розпускав. Вважав, що невельмій багато знайдеться таких, котрі б відважились йому мститись. І все ж хтось відважився. І цей хтось мстився не менш, а й більш безжалісно, ніж він сам. Цей хтось поки що перегравав його своєю хитрістю і підступністю. Мав доступ до такої зброї і таких сфер, якщо тільки той вчений щур не збрехав, Що йому й не снилося. Але, здаватися, Геннадій не збирався. Як і визнавати свою поразку. Тому й вирішив прислухатись до Олексієвої поради. Найняти ним опер, той же капітан Хомчук почав проводити те дивне розслідування, пошук таємничого і невидимого ворога. Годинами сидів Геннадій перед капітаном і пригадував, пригадував, пригадував всіх, з ким йому довелося стикатися спілкуватися від часу його приїзду до Полівська, коли він був дрібним ракетиром. Перед його уявним поглядом поставали старий базар «Варшавка», ринок у новому мікрорайоні Ще кілька базарів і барзарчиків не доводилось промишляти і відвоювати своє місце. Суперники, з якими стикався, ті, хто відмовлялись платити данину, власники і продавці нововідкритих барів і барчиків, лотків, будок і наметів, братва, з якою входив у контакт, з якими чинив оборудки в Польщі, ті, котрі ставали друзями і ворогами, випадкові знайомі, які чимось запали у пам'ять представники влади і менти, авторитети, вколо яких він поступово увійшов, ватажки конкуруючих банд і групок. Рахунок ішов уже на десятки, перейшов сотню. Капітан уважно слухав, кивав головою, часом ставив питання, іноді щось записував. Він був приречений, цей добродушний на вигляд мент, з яким Генка заприятелював за рекомендацією Вені. Людина, яка стільки дізналася про нього, яка торкалася його потаємний струн, влазила у найглибші закутки його душі, не мала права жити. Це він вирішив остаточно і безповоротно. Чи знав про уготовану йому долю Хомчук? Чи вживе він якихось засобів, щоб уникнути кулі чи випадкового наїзду?